Ja hän sanoi heille, totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä taida semmoiseksi valkaista. Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle. Rappi, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi, sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjonsa, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, eivät he enää nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssaan. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta hän teroitti heille, etteivät kenellekään kertoisi, mitä olivat nähneet, ennen kuin vasta sitten, kun ihmisen poika oli noussut kuolleista. Ja he pitivät mielessään sen sanan, ja tutkistelivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen oli. Ja he kysyivät häneltä sanoen, kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin. Niin hän sanoi heille, Elias tosin tulee ensin, ja asettaa kaikki kohdalleen, mutta kuinka sitten on kirjoitettu ihmisen pojasta? että hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi. Mutta minä sanon teille, Elias onkin tullut, ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niin kuin hänestä on kirjoitettu. Ja kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjan oppineita väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta, kun kaikki kansa hänet näki, hämmästivät he, ja riensivät hänen luoksensa, ja tervehtivät häntä. Ja hän kysyi heiltä, mitä te väittelette heidän kanssaan. Silloin vastasi eräs mies joukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkä henki, ja missä vain se käy hänen kimppuunsa. Se riuhtoo häntä, ja hänestä lähtee vahto ja hän kiristelee hampaitaan, ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Hän vastasi heille sanoen, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne, kuinka kauan kärsiä teitä. Tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänet hänen tykönsä, ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänestä lähti vahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut. Niin hän sanoi, pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusia sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sinne, Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos, ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat, hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös, ja hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos. Hän sanoi heille, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Ja he lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean läpi, ja hän ei tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää. Sillä hän opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, ja kun hän on tapettu, nousee hän kolmen päivän perästä ylös. Mutta he eivät käsittäneet sitä puhetta. Ja pelkäsivät kysyä häneltä. Ja he saapuivat Kapernaumiin, ja kotiin tuntuaan hän kysyi heiltä, mistä te tiellä keskustelitte. Mutta he olivat vaiti, sillä he olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin. Ja hän istutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija. Ja hän otti lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja otettuaan sen syliinsä, hän sanoi heille, joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut, ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Johannes sanoi hänelle, Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä. Mutta Jeesus sanoi, älkää häntä kieltäkö, sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa, sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme. Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille, se ei jää palkkaansa vaille. Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa, ja hänet olisi heitetty mereen. Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut Molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Sillä jokainen ihminen on tunella suolattava ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä, mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne? Ja pitäkää keskenänne rauhaa.